الحمد لله الحمد لله نحمده ونشعينه ونعوذ بالله من شرود أنفسنا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 أشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك لا وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الله تعالى عليه وعليه يجعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وعن نبي هريرة رضي الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاثة حق على الله عونهم المجاهد في سبيل الله والمكاتب الذي يريد العداء والناكح الذي يريد العفاق أخرجه أحمد والترميزي والنساي وقال الترميزي هذا هديث حسن زما عزت مند حاضرینو مسلمانانو رو الله دې پوره پر دین موږ ټول تاسو د توفیق را نصیب کی زموږ استادو د تمام بني ادمو او د پیرانو کامیابی هغه د الله په پهې باګه زانم کو هکو او د عمل کوشی شکو نن کو بیان مووجود دا ده چریس حلال حالاللي ت ډیرریدو کم اسباب داام زمونږ د زلندګ و ضرورت دی بلکه پریز کے حلال او داغی صحیح سے لبول و قبر او آخرت چھوڑے او دا جوان چې الله مونږه تاسو لا د عبادت و بندگی دی پارا لدی دی یولو یا او بندگی رید فار راکړي لسی ځوان یو نو یادې را هیڅا زمون پدی کی دیری چېرې حلال وګړو دا الله د حکم مطابق او دا الله د حدیث د حکم مطابق او بیا غ رزق حلال د الله د حکم مطابق وګړو دا زمون د ژوند د بندگی رہی او دا, دا موضوع هډرندو یا دا اوزه د غ غ بعض اب او بیا انشالله د یو یو تفسیل ذکر کوو الله صره چې د یو بند پهلو کې رالهکنناري نهدي که زنان بدې سييره سره لك خبر او خيرت جوړي یو خپل خپل ګوري والو توجه کوئ چې تاسو کوم دیو درځي دا الله د سييره سره لك خبر او خيرت جوړي نور سره دنیا م جوړي او نار رزق پیرای دا الله سيرا چې زساز ظاهر پاتې د خپل معاملات او د گاوندانو د خپل جبی درطو له وګونو د خپل گاوندۍ چې ټول مبارک زده مالک ته لري د په دې لپاره کاوه خیرت جوړې دي د دنیا جوړي او رزق په الله لري دوی زوازت مندو دې ضب د ډیرریلو په اسباب و کې دا د شمیر په تا ډیر دی خو مونږ ننز روي یو سړی په موپابدي کوي خپل بال بچ لپ وئ چې موض کوي نه زمونږ مع دی چې پهې مقبه روه خیرتم جوړي ږ نظام کې جوړي. او دې سره الله پر ریسست کې خیر او برکت راوړي د ګلکم مسلمان درې صحیح استغفار او توبه وای او ماشالله تاسو راځئ نو مونږ پیې نو چې صحیح استغفار او توبه سره وای ا په دوبه کې پسیس پیخفار او توبی بانی لکه خبر او خیرت جوڑی گی نو دنیا بی جوڑی او مالک درزق دردو سکڑی وادیم فرمائے لیے دا اللہ کا کتاب ددی علف او عمل یا سره دی سره دغه کتاب کتاب په عمل لکه دا قول یا وملک نه لري او عمل باندې لکه قبر او خلجوري او رزق په که هر شوق د دې لپاره بند وای چې زما زما د بچو موجوده او را روانه ژوندۍ د سکون او د ميدان جوړ شي دا چې کله هدا پر دیو کافر شه کړ په سرطاو ټیک کړل هر څړې کفر مل کاره کوي ک گرمیو او سرځي پر برداشت کوي ټول راس غریب د شهر څخه تر ما کوتر د دکان کی ذېب مهنت مقصددارې کې زما او د پهجو موجوده او روان حال د سکون او د امیدان شي <تصفح> رب کریم یو خبره مو سره کړې وې خپل ایمان او نیک اعمال قبر باندې جوړ شي خیرت په هغه ته چې زما او زما د پهجو ژوند د سکون شي د امیدان دي شي دا چې ژوند شي د را خلق را نه او په سیږي نا هغه پډېرو دکان او نا هغه پډېرو کسونو راه هغه له دغو شیزو ضرورت ایمان او نیک اعمال زما یې خپل تو دې ته قصبا وکدام دي ما یو حدیث شوی او دا یې تخریج مم د مسند احمد حدیث ته امام تربیجي نسائي ابن ماجا امام حاکم مستدرک کی ذکر کرے امام حاکم وہی صحیح ہے ذ امام مسلم ذ شرط مطابق او امام زہبی اور شرط موافقت فرمائے ہیں امام ترمذی وہی حدیث حسن ہے وہی سریو سزنو بانی اللہ رب عزت سے کہی رزق دے او الله <سؤال> وعده کړی چې دې مدد به کوي او چې الله <سؤال> الله رکه شکه د کافرو سره جهاد کوي ځین یو مخاطب غلام دی مالک ور سره لیکلو کل جماله دور او رپي راه او بس بیا باسا دي نو دې کلو کلس مهنت کوي چې دا اذای کتابت وکاو او سره دې لیکا شو کوي او د پاک دا باندې اره دا دو د دې سره د رېز په ډېره ډو سره واژان راکړه ټول ټول پای ها فاروق رضی الله عنه فرمایا ابتغ الا غنا في النکاح وې که کټه وې نو په دکای شرعي یو لټوې کله غوړې وې چې دا یو خلک د روز به وعده سره او چې سال پاک دا اراده دا نو د نکای شرعي شرع الله څنګه د مالداري وعده فرمایلي د نکای شرعي سره د مالداري وعده فرمایلي آ وایش میر پتا سره ولد اسباب د زیادت د رزق نسل رحمی لا ساده لار ساده مور ساده د بیبې ته طرف نک مخفل وان دی کدی روان ایمه ته جوړه وا مبارکه صحیح روایت راغلی الله وو پر رزق او عمر کې دې سره برکت راوړي دارنګه حج او مرادا الله تعالی مال و دولت ضرورت ورکړي ترمذي شریف حدیث پر استذکر کو تعالی حبیب وای حج او عمره کوي دو فائدې یو گناہونه ختم بل الله ورسره غریبی او فقیری شکړي دا ورسره الله ختم وي درېد پاک پا کو کې نام دې ساره دې ملکو خپل او دا حلال رزق په سم وختي ووته نبي كريم علي سلام دعا فرمايله اللهم بارك لامت في ذكورها زماره زماده امت ته پخاري وختي کار کي خير او برکت واشه يو صحابي ويدا حديث رانيوله موزه وزير چې و شو برابر شو نو خپل غلامان به وختي کار ته ولې دې حدیث د برکت وجه راغ په مال کې الله سو دیر خیر راوسته زارنګې دوال دا د ډېره دوه په اسباب کې زکات مته د اسلام فارکانو کې یو درې غوکنم دې د زکات معنا د ډېره اغه شریعت کې ماڼه دې نو النور مې ستاسو دې ته وایي را باندې زر په یو 2000 په باز خپل کو ډېر ډېر زکات راځي ته وګ لتاوه اته وایي دې دې دې کدي ورنکو نو زکات کې په مال کې طارې شو لکه زهر پاتې شي دا نور غتبا کوي د زکات نه علاوه عام صدقات تَرِزَق دَزِيَاتِ دُو سبب تَهِ دارو جی فرضی اکنفلی دی سبب دستر الاغت و عطب تے اللہ حبیب در رمضان بارکی وَئِهُوَ شَحْرُ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُقْمِن وَئِ رَمضان کے دم مومن رِزِق دیری یہ تازی بستر کو گو رہے کبھی لدا اغاظ باب دي چې الهه علامي د دې سرات بندگانو رزق ډلایي وګورې دې نه مخه ماوي دي دې سر کاوه را خیرت دنیا جوړي کې خودي شي زرو کې دنیا ډیر دې سمکاوه ګرېدا شي بش چې بازي زونه دیو شي سردازي لکبي اخلاق د پيو د ادا نوری فایدی پاکی سوی دا ورسر ورسر نورې براسی لدا اغا اعمال کی چې دا سبب در رزق دیر دوله ادا دا گناہ حبرم نجیو سرے وی اللہ دیده ما حلال رزق دیر کی کم خلق عوام یا خواستی وی چطور دنیا منعونا نا نا دا شریعت دا حقیقت نا نیدی حقیقت نا خبر اغا دنیا ملعونا دا او دا غیلتون کی ملعونا دیشی اغا دنیا سا دی ایمان او دا دین او دا قبر او دا خیرت او دا جمع د مجد دا آکه تا ارسنه ویسته اگر تا دنیا گردی با دن کی کمه نشته نو والله خپل پل فضل ویدی او دا جو میره تکنالاوی چک موزوشی نو فن تشروف الارض وابتغو من فضل موزنا پسو اي خارش ه اول اتاوي د الله د سنا د فضل رزق حلال اضافو کې بل څه وګوراو اهليل ملک دي چې موږ چاو کو دي پس کوم حلال کار کوي الله بوله خير او برکت راوړي حکم ده د الله چې مو شو فريزه دي ادا ک شروف فتشرو في الارض وتبغوا بحضر الله اموسی جماز نوو ذو نو سید العالمین علیه و تعلیم را کړی که تخوب مخ کی کی او د مسجد د کوزه په بسم الله و والسلام و السلام علی رسول الله بیا بیا اللهم اینی اسلک من فضلك الله سار حلال رزق درنوار نو که حلال مال نارواو دې بیا څنګه سید العالمین همت و ایس شه د حلال مال وغفتل د حلال مال سره په حبت دا ديني سزا دا ملعون دا دنیا هغه ملعون نه چې څوک دي اسباب سره زم من مندو رزق ډيري پر کله د ګناهونو سره مشت دراجن دخل کو رزق ډیر دا غرسوب دي کی फरक نه کوي نو الله دې رضا اکل ورس شي تاسو غره یو خوشحالي او یو پستی وي یو زړی پچله خپل وادو هټو لید سنت تریکې مطابق وي دلته خوشحالي وي یو زړی وادو او هټو لکه نا فرمانی ډېر ډما نو دوزی او الله او رسولنا ناراضه کوې که ته خوشحالي ته وایې څه وایي جیتوس مستیو ای د مستای جدان جام ده اده خوشالایې د هر جام ده لو کم رزق چې د اعمال او حلال ډیر څه داغي او څه خپل دې کپ چې حرامو سره ډیر شو لو پاغي د دنیا مخربه قبر مخربه خیرت مخرب اول اسبابو کې صورت ول په ذله اه ماشاء الله په لګور اول سبب د قرانه یا ته شوره دلاله کې دوی مو دره میات ماوي زمونږ او ساس خالق او مالک خپل پیغام د خپل نبي پر زري د قران په الفاظ کې موږ او تاسو تر رسوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا سو قيل الله انه يريد ان يغرزي الله دلدهر مشكل ندوت ولا ويرزقه من حيث لا يحتسب اور تب رزق ور کی دا غゼ نشره د و سوچ خیال او ګمال کینی لکه د څه سره درزه کوادو کا اوبای اداي الله یا رضی له کیز سر نه د خپو پوره ظاهر نه باطل پوره ګور چېزه د الله نه یری ګم او کنا نو کذما څنګه ریزی دې ګر لیسته پنځه را پرځه شي لکه په خپل بدن کې الله نه لري کوم لکه چې دې اریګم رما کرے واده نشته دارګید الله یا رسر ذکر جگاړ دي نه په خپل حال ور کې واد د یک په شکول دی اگر څه گاور کی کافیرولې نه دې هندو دې سکھ دې او زموږ یو کامل شریعت ده گاور دې کافیران تر په مېسه ده په مې حق ده دارنگ دا الله یا رسول زګر جرم معاملات څنګه دي زدا د الله یا راته تر الله د رزق د ديري نو شکړې وا دې فرمایلي ادي دې آیات نزول برکه یو روایت راغله علما او لیکلي سندن حسن ده یو صحابي بچي کافر تختوله نارنگ الله حبیب وی ورډه را پریشان ده دلا حبیب ورتوی شواستا سشنا بر ته قوا اختیار کړي او لا خونه ولا قوه الا بالله دړړ وايي دایته د حضور یو سبب علماو په ذکر کړي بس صحابه دا خلکو کنه موږ تاسو یو خبره واور تر دې زپلو پورې بسبالو بسبالو و بلکې درته نه ډېر غوږ نشکې جانا ته ووتو کې خبر نه دیناس ذکر یو غره پر چې پکه مځنۍ یا کوي اصحاب جو خبره به را د بزړه پورې څه شو ترمره کې غزي اپری وخت اگر هغه عمل مستحب لرو علی رضی الله عنه یو واقعیا بخاری شریف کې راغلي د دې لپاره چې کوم شی اوري به د کوي فاطمیه رضی اللہ عنہ په ډېری میچنی لاس وخښو زمږ دی اجازه مطابق زمږ مه دا دی وړاند زنا نو الله دې ټول له بخانو کې میچنی وې څه چاله چا میچری یادی دی بھائی ساري یو څو نور خاطر په ډ라이 کې مڅ کړو اوس مشرات دمانځای ته پېچل نه کړ ناغلاډ شي ویډا مې ټکټې یو پیسي یې یو څه پېچل جوړا رسې هر دې میړه د ناسې واغسته ناغټول برکت یې هغه پټیکسونو واپس کو پندلو مړو یې دلر اوبه نه نو ذکرم کولو په ذکر ویشو کوي ویش په وروډه د وبيبي لاړه د الله حبيب نه سوال کوو او څومره حیا او دومره ایمان د خپل والد محترم د کور تعالی او خدایانه څونړ فاشمیر دی الله نه خپل والد نه د حیا د وجه نه څونکو سوالونو د الله حبيب د په ستری کې پته ولګیدا چې لور بیبي خو دې د پارا راغلي او چې کارونو ستړکړي او یو خاډم اوله وښته ا اللہ حبیب سره خادمان غلامان راغلی وو د اللہ حبیب را غیبی رضی الله روې ما او بیبی بس په ستاره کې بیا فراتو فاصیدو یې بنا وې زما او زما د بیبی د خپل او د ژوب د فرد د ژوی په واسطه کې کېناس علی رضی الله نے لګل بچو یو کړه وې ما د الله حبیب تخم مبارک اخواله بدن کې محسوس د ولور وی ویته تر اغلیو خاده وو د روغ تو خوه همات د پادر او د اوت شهداو دای پیتیمانا نو کون دوی تکسین کړه تاسو کفاته زه شو وی بای اغویل اغویل یو ولا باندې د پادر او د اوت شهداو پیتیمانا نو اورای ته کون دوی تکسین کړه او یو به بهتر شی در لده خیب د غلام نه بهتر বিশুদ্ধ کې کوي د ته تسبيحات د کوګو او در دې شپيري سبحان الله در دې شپيري الحمدلله او سلور دې شپيري الله اکبر وای وای تا در ته خاتم نصر وغواره لکه کوزي فخذي القاون علي رضي الله عنه او فاطمه الزهراء رضي الله عنها روني وا کوئی تربر کې دان نه پریشي علی رضی الله <سؤال> علیهما پیدا وظیفہ ذکر بیا مینه پرې لري نو یو جنگي لډاو کرے او په هغه کې ډېر پریشان وبو چنګي صفيد نو شا ورتاوي چې ته چې ما یو رسمد د کذا کړي ولا ليله تصفيت يې قشط د کپاغ شومره د کزا شي ایتورج ایک دم مرد او د شونپ فکر کړي وي پدغه شپه من د وظیفې لري د صحابه کرامو چې بس واورې د نغېبالې به عمل وکولو نو بسکه د صحابه راکور په لار عمل شروع نو د الله د یری او د الله حول ولا قوه الا بالله د نبی د خبره بنور برکات شو دشمن غافل شو نغې یو خبره تربرانسته اواقې په ځې پکا ته روخه اکر اخ, اخ, دشمنو دو ترځ چې مدیې منه وورې د دروازه رسې وا چټه کوه اپلاې روته جو دتل بچې ولاړ اور پهدو خاانو کطار ولاړ دی ا دا مسله د حارب کافر چې کوم دسلمان سره جنګږي دنه چې د په کومه طرقمان راړو ب چې دوکم و کنی نو داف غنیمت دی رب رب يستر الله جل جله بخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب دلایره کورګه د شیطان په یو ناراو او ناجېس کې زړګونه ملاويي خو ته دي زړګونه کې د مالک حکم ماديي او په سړېاله دغه چې مالک او کتل شي مات نشي ته ګوربه الله نو یې چې مالک څه کوي مونجل تکیو یو دو مرگریو او دو یو بکی وفاد دیر لاری و او یو جو انده دیر زمین یو مرگریو اللہ دیر و اللہ دیر و در سوڑے خدمت کڑے حاج اسلام و دیر سیم اللہ دی جنتی فردوس و نور کی ناغبا دیر کولی اصلی حج نو باندې دې دران ور تراله وی پدی باندې مونتا پات لیکب دي کا بلکې دا چې ملک اصله دا هغه مې لیکب دي کا مونږ به نو بس در په پیسته دلکاو هغه کارونو کې ماشره مشو دي روز الله یې را وای چې تا نه یو شي خر دي کې کوټو وروګه د تاسو کوم کوم کړه نه هغه ماله چې هغه اصله حقو مې تیار و تا شان را له وينه ما ورته چې صفو یو قسمه دو کړه جوړيږي دلته او لیکلي په پاوې بار پنځه پالیش څنګه راخاور دلته مالې وکړه نخرځي دې نخرځي هنلیک په ته پس الله اورته د دروازه را خلاو کې څه په شی خبره دي د الفاظ باندې وکړه خرځي خرځي شي او کړه خرځي دې خرځي حضرت شریعت مخالفت وکړه ملی اوکسو زمونگ دا گیسونہ میسونہ زمونگ دے ملک لاب ابتلاع کی رائن نوی نویو اوچی مونگ دا گیسونہ دکاو بلو نا اگر بانے خبولی گیسونہ لدا اول گران جوړ کریو ناغلہ دے دکان دارانو یا مونگ لبیران بیٹ بکا اوچی مونگ دا مخی پیتی درکاو نا چې راگئی د سر اید اکھولو عالمان تپوسو سچی کوي وید علماء نتپوس کا وید نمو عرصی راق دوکر جوڑی کی پا پاکستان کی تپیزی کی بلش ہے اگر بیئی که حرکی کی که نخرکی نمو عدلیو کارفانو عدل مال سنے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ بَخْرَجَ وَيَرْزُبْهُ مِنْ حِيْسُ لَا يَحْتَصِبُ ناچی کورا کتان موت راجی او کس راغ هر یو مسلمان یوشي تريشي رسي دیتا او لمند ترډاوې سفارش چی ورته وای او راবৈڅ ورته شفاعت وای نو دا غوره درشت هغ په پیشي پیچا واهستي نو دا ناروا دي لکه په خوابه د کلی مشر په پودس په نیوله کړ او اخلاجوروبو بیاځه ګړک کارو ډېر وو چا وپی دی وله او بیا بیا دڅوک چې د چا د پااره سفارشته لاړو پهېغ سر شودي نارووه او ن حرام نو بر کړې دا تقریبا که تالو هم کې د شلو پې شت کالو خبره د تخمن د چا سره لا پهخوا بهې اوس خو را شوي دي کبالو کې پټیکل نهتللنا چا سره ې کارغورته پېن د روپ کې په نان زستا ګټ اغه وخت په پنځه زره خو ګراج غږ کېږه نه اورېږي واره کور ز تاسو د مدرسه کې خاصون زده ورته وي دا لري بيشي بيجب کې پرتي اسې ریوارته دا د سر ورګوبه ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقته من حيث لا يحتسب ثم الله يره دې او نوکرې کې طالب ته زړګنو وجی تعال عالمات نه تاسو غوښعو یا نو غري صحیح نه دا اوس کته الله نوېری چې پریږه په دې په نو غري د چا لپاره یو کارو کې نه انسان غیرت ځای وی بهر سي دې ما لپاره کړی خلک ځان بڑګای کی پټه بڑګای نو مالک او خالق یې رکړي یو شپره وو دا یو ناروا کارته ناجیز دې ګډون دې تا له پاهي چي دې ري پيشي پدربداوي وكتا د الله يره ندان راو برهول دوه ميه يستح الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب دا غترفن بر الله رب العز رزق وركي چي ده فخيان او ګمان دي رزمايش اسمنت یو درښکته رې دوه اسباب کې دا الله یا رضا الله رفا او تشطول او رې دوه کې خپل یا رضا ولې ودا الله غره چې ګوره الله نن ازګي دي پس څوک ډور کافي دي کېلې دي شیطانم کې دي قران کې دي خاف الله خدا الله ير اغيرم چ مونږه دا الله زر رسول حکمونو مالونو ته تیارو او دا الله هغه رب کو تاسو لپاره راځي چې مونږه دا الله زر رسول د نافرمانو نشو داینه مونږه تاسو ساترو چې دا چې د الله دې یې نه شي پریږو زرب کریم مداوی نه سکے به تر وو طور کریم ليو د مايزه مندوبه اسبابو د رزق دې لري دو کتابو زیم زمائی زتمندو مز با جماعتا مانے پابندی کول او نوافلنم ورسرم لا اترنی سوک با جماعتا بز کئی اگر تازو ایجی میں ماتا رخوابی جماعت نیشتا بس او دا سکا بی بی جیزان پا شودر ورس سب په شکل کی بس دا دن جمعش و نور سک نیشتا نور سک نیشتا تو بی بی خودشتا کنا یادنی وقتا سی وقت نیشتا پتا سی جے کی جی سیارہ خطارا دا صادم مالو جانو ده حیا دته وې زمېله د شپ دی په څو د څوک کوروال نه و ده څوک هغه ته یې جماله او امامتۍ نه علي خپل مذرز ذکر درته نه خپل شتکه غل په مخ کې شه اوبو جهري کې د جهري وای او په پټ کې شو وای خپل مذبرونه له ور څخه له بسخه شماله نو مذباله څوک پابند کیږي زما الله بدا غی پر عزت کسره ولی برکات پر ولی په زه واړه وخت مو کوشش کوئ چې چمادرناړه د شي په یو حدیث در ورو چا په اول شروع کړي بای وای چا چې سلوی خرزه د تکبیره ول عشر مو کو یو تکبیر ولاتې کزارو شو دوه نعمت الله ورکی برائت من النار و برائت من النفاق یو به لاده منافقت نه خلاص دې به به نه خلاص دې ورس غواړې کنا هاوې چا په شوروکړې وایا وای ها ماشاءالله سورب برابر کړه زرش مې رہیو پیټېش مې رہی کنا څه سالوي او روزو پر ژوند مې رہی دې سره وای د شاو شه راځل چې نن د وځ سره سالوي خراجی او د الله د خپل حدید په جبو واد کړی چې چا سلوی فرزي تکبيره الله سرا تکبيره الله کوي دې نه کړه لکه زي امام الله اکبر او صبره پس تیار ولاړې اته پره پس شو الله اکبر دې چا چې سلوی فرزي تکبيره الله سرا د جمی مذکو د نه نماز باندې ورته یو برائت مینه النفاق او زي برائت مینه الناس یوبید په نافقت نخلاص کی او زین بيد اوور نخلاص دا شورو دا کی او دا درې په خبرو کې شعور بل فلوسو شي رزق کې برکت راشي ته شپټي ګډ کې غوړل چې ته ویې چې سلکانه نبی ولې و چې سلکانه کوم ډېر بشي نه وي په منځوږه ډېری تدا دې نه یو د کار نه دې بم نا دې یو دکان سره او د الله رضا کې دوه خوش په وایزه ما هو دکان ده او زبا جمع وختره لکه <سؤال> خلک په قطاروب ولاړی کړه او زبولو امر ضروره په سږ <سؤال> وخت سره او سږ وخت سره د دوی سمب سبب زما یې سندو هغه په موش په بتبیلا هدي په غوري کته یې ایبېخه ګډ لفظ او داسا رل شانबाजी ګر رازم یا بدر سره شوق پچی رور ګوٹ ک یا بن پټی والا باندې مهرتو ک ضرور ماخذ ذکر کرے او چې ګوٹ کو نو ماشفین له بچوډی کو خو مزیدار پټی کې باغ وایلی ور په ځای اقامت کیده تا خپل ولاد کړه سب تخمل ولاد کسان خپل پټی کی خبره وګیا کارخانه کې کار ک برګرو نوو شروع را خار بکاو وګره موجبا جمات ک پسی اور مسلمان به مختی ش نور لسش بوزادت جوړ کې چې زال لبقوایي موږ تاسو کې امامي او زال لکه او غلیبه غټول زال لکه دي عربو کې او صفات ده د باجه قومو شوی خو دې صفات دي یو عربی شریف چې یو چې لار را نو یا نوای لا بری پریږي تر ځای اوس رسول دې زعر زل خره ها نه دې مهاربو کې او صفات ده چې مزبا جماعت کوي ته وګورې په سفر برواه یي به بختي ازنانا و ورپسی ولاړې چې څه پکه موږ مدینه مڼوره کړو راپچکور می او چې مسجد سرونای کې وموش کولې او ځدې موږ د خبرو مې ډېر بار بار کړې چې یو قتل ماشومان او نه چا ملانه یو ماشوم بخت کې ده نو ورپسی سری اول ته هر جو باندې سوترب وي د دې لرګي ستره تقریبا 3 ګز وي نو هر جمعہ کے بعد ریسالور 503 وی تا خاصم زلہ زدرے جب چر پاسے والاڑو مو غتن په جمی لوتری تو اوس په داتور لبارو دی امام سلام دی ګرځولې دغورال تر اگې غریب کار لې اماتابتی وات کړه سوترې صدګی پسې چې له سو په خپل خپل جمعہ کې سوترې جوړې کی بیا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 ا تاسو موږ د غوړې کڼشدنن د رزي د کارونو په میتور پورې شې قدیمي یو د چاچا ژوند غوړې وباي چې بای نسلا پاته د الله حديث فرمایښو کوی هله کوئی بلار وره له اجراځي کو کار به سهي خوري د الله حديث وای او د الله حديث وای الله وای حديث قدس له وای ادم بشي ماته ساري دوره کا ته او کتر باها پهړو ټول کارونو صاری کی بوس کویت لا و ذکر کے کور کے ناس سے مسجد کے ناس سے جنور او یا تیر شو لے یوز شلو رکاتہ کاوا شوکا وا یو گد پرہ جو مریو پر سواب قدر سے مللا وی ذم تا اللہ حبیب وئی کی اللہ وئی چت سماھا و پرشوں کارون بسش کافی ماشکر اللہ دعمو دې طرح دیته صلات الاشراق وای دیته صلات او صلات الزهق کوم یا بل جوه په مستوب صلات الزهق را چا په هر روز عمل کړي هغوی تاسو واقع کوورې دوه په سبق کې دی وای ځکه دې شړې داسې کنا چې هغه وای بزه علم کوم عمل به په څوک کای ها د په شړې داسې چې په لوګورې کې کومه ځا عمل پتا څوک وای بای دغه پورې خان دې زړه ته راووسه دا پکې لا بله لا دا دې الله نکې دا واسه ایزاله پورې وخوان دی ته وکړه ما نه کلګ نور ماشالله سره قیمتي کلي پورې او حاصل کو هر کې نور نه ماشالله سره دیندار دی او دا پورې خان چې پای ما نه کلدو کړ صلات زوحا به کوي نه به کوي بای صلات زوھا د زوان مخجیبل چا موزو کو دوه رکاتا اټر رکاتا دولس رکاتا وی وای کچا سکل خپل جنت کې به ورته سروز رو بغلاله جوړتې وی جو مینا مو جو پکې وې نه چا دلته سروز رو بغلې جوړا کړې وای په دعا ها درې ورج دولس رکاتا مو کړی داچ صلات زوحه دولس رکات اوکل لسدی ورع انده جمعه ما درته پوسکو روزانه زان ده د ستروز ورو یو پکله جوړوي روزانه که سکه یو کور جوړای ټولوله فسخه کیه اپاخبارونو که اپوجرو که فلارو غزو جمعه تو کې وټول څه خبري کوئی وختانه روزانه یو کور جوړای او عام ده شوټویابه د خوختي روزانه د ستروز کور زان ده دلوه فل قرص مزه دمن لو ما او دا سنتو خانه پابند کی کوي اته ما صفهله د مصلاځه دوه رکاته چې چاو كن دوی د جهنم اور بې الله خراب کی د مازيګر وختي راځي ضرور رکاته نفل کوي الله حبيب زما زم ربا زم با او مدینه ری نه زنا نه به الرحم وکي شو د دعا کوي شو دعا کوي د رسول پیغمبرانو سردار خاتم النبوی وي زماه به زما غ او متی کهري نه دی نا که ځنا نه دی ته په رحمیږي چې د مادیګرنمبخکې سلور رته نفر کوي نو مست سره الله رازه سرې س دی ترب سبو استاره او تو چا چې په صحی طرقې توبه وشته الله بورته سکی ر پورته اللهړې ر توبه دا څور مو غو دا او جی ساري به وکال لازم او غړډن په کوم په ژوند وککو اماخه مو یو وړ توبه دې نه وجې د کهل به زماري توبه یې غلط شي مله خرچو په توبه به غړډن ټکو مکه تر کمیزي می کړو با سمجه شو په واده یې نه معافی غواړم چې ووالو لري توبه نه شي کې توبه و باسي هغه والو اله به دورو دورو څخه دي او یو صلیحه ته سپورټ کړی یو بیا ولر راوي ته او هغه له توبه دې دار نه دا هغه شي په ما لمخې لکه نو بیا وېجه ته ووبو واسم څه دې خیال دې کنه وی وایان په شکړې فدا غریب دې کولبینا به غواکړې یا دې چې مې زمیدار خرابټه خرابې پټکړې وزاري غلې توبو واسم ناو کولب او خرابول نو سره وې ته ووبو واسم ا دې خو خړه از ازم د کوشش ولې سکو خو نو توبه نام د چذوام کړه ما هو دکان دې ساری بچا سره دګین کوم دروغ ونه و قسمونه به دروغ نه خرم دا که الله حبيب وای چا چې قسمونه باندې سودا هر تک نو هر څه ډیره ښه او برکت دې په علیکم دې برکت دې دې کوسې په کې پرې وخت اوبای پډېر قسمونه چې یو شی کو نو ته په دې ډېره او کاو سودا دی په دغه راز ډېر خرڅه کې وبرکت څه شو الله حبیب وي خیر او برکت دې څکو عادت دې لري نو درې سبب زمایشت مندو غی استغفار او توبه الله دې ما او تاسو ټول الله دې شهیتو به سوفيق کاتي اېما سنه ټول حل له کوم سو کړې مو لار در نه دې وستو په دې بیا مو رب لار ته ځکو څنګه ورخه له خرڅه ورکی ولاړ په تو باندې یا د خزن خاوند تور کې ولات یا دا ورتي پدې سوچ کړه چې ما خوب دې کور له ګون له غولي يرګه پنځي قیمتي شو کړي دې سړی د وسنګ خلاصېږي خو دې فلالای خزن د وسنګ خلاص نه میتي بچې بار وتی شي د دې تاسو وو باڅه وا خپل متنګا وا پر دې وا دا چې په خپل سکا دې ته توبه وکړه او په توا پوه شئ د چا کي صحیح توبه وېستا مالک او خالق ور او دی یو نه ډېر شي زلوه عادت کړې هېډه عليه السلام په جووالا خپل کتاب کې او خبره فرمایله نوح عليه السلام قوم ته وایستو استغفروا ربکم انه کان غفارا ای زمان خوم و زمان امت در رب نبخن و غاڑی او کتوی زخو دیر مجرم و مختورنم و اینهو کان غفارا دیر بخن کلیم نیو چی توبا دیویستا خیرت او کبر دی جوڑشو او بلیورشی ری سما علیکم مدرارن روبل باران پتا سوره در دحجت مطابق ویم ذسکمبم وال وبلیل او متتب در سروکی پمالونو وبنیل او فزامنو ویجعل لکم جناتن ویجعل لکم انهارا واغون بدر کی نهر پیاو استغفاری د پینزو زیږړو د اورګونو څوکا کوچو را سې استغفار دي شرم اخو ګاونډي ترټوله ما ده کړی هغه نکړی تر څو خپل الحمدلله اسلام وطن دې سترګې مه غلط استعمال کړی بس مالک وعده را چې نور یې او سترګې غلط نه استعمالي شاڅ سیدي حضرت دونی عمرغه شو سوفات ته کنه ډېر نیک سرهو او شهېته وې چې او هزار شپکې ژوندګي کډا زور و زه ور سره ملوم نو نو حج راغلم ها بھائی چې توبو پیژنې نو هغه کله کې چې مونږ چیس کلي روټاي مخاړو نو یو ته یې ماث پروتو توجه نو bale دا تاسو دی نو کوم شي داو دي تل پروت دي ورته داو دي وې زموږه حج د سیرالم دای ما یې صاحب دې د الله پور د دې زبدې لګوري په بدر راس به سیست او فتوبه پوه شو کو پوه نشوي ما پدې سترګو ده الله کور لکته دي مسلمان مرز را دي دامري کې په ماحول کې زموږ درسونه اوري هر نیک څړې جو څو ډېر بخشې بیا مینه کتلې الله دې چور ورکی او زمونږ مدرسې جوړولو لپاره خپل برح کړو نو مالیا قران می درسونه اوریدل را کړې تی د بنگلۍ څخه تا ورزوله توبه په فایده کووله شریبه قرآن لکه نا څه توبه زادا لکه چا کې صحیح توبه وې سواده الله او کې بل زوادي ور سره او کې اې څوک یې زماد عقب وخت زادې الله برقرار کې او نور دې دیر نوی الٰه العالمین قرآن کیوئی هودلی صلاح فالقوم توئی یا قوم استغفیرو ربکم ثم توبو الیهی یرسل السماء علیکم مدراراً ویزدکم قوةً إلى قوتكم هودلی صلاح فالقوم توئی زمان قوم سیتو بوبا سی اللہ برزب عاکم قوون چې م دا بمبر قرارووي نوور بمدر کې تا د چاې خوه چې زما د عدهته ووایا او دا مالو لې پر خارري دوهې ور سره نور پر کې چې د د نظر لکې صحی تو ببباېپ رګډ الله بند جوړیږي لدي سره ډهلا د من س کوئ ریزګ دا درکت د ډېره دوه غواص باب الله دې پر ما او تاسول الله مل توفیق راکې سور برابر شوي نا تفسیر هغه استعمال نه کړه درې پره دا نور ول انشاء الله الله دې توفیق ما اعظم راکې او تاسو زم سره دین په وا په سو اسباب تولی کړه اداب ورته ډېر دي دا مون ان له اولهول قران او سنت کړه پېږل له اسباب نن مونږ ذکر کول چې زه سره الله ووعده کړی چې الله رسول ووعده کړی چې دا الله د حبيب خبره ده الله خبرې چې رزق سکيږي پاپې نن نه سکي د دریو څخه مختصر تفسیر تاسو واره لو آی چان نور هم کو الله دې د هر چا رزق حلال لېر <سؤال> کی خدای دې پر دا کوم اسباب مو واره در لو دا داسې اسباب دی چې تښتېلو یې کړو د قبر واخره یو نشو په کې کوو نه دي اسباب سره رزق هم دیږي او قبر اخرت هم په ځای د اسمنت جوړي کی الله دې زمونږ درې واړه ځل نه سکی جوړ دي کی یو پکې خراب دی بدل خراب و دنیا کې زمونږ شو ورته قبر کې چې څکله یا پت راځي دا خدای الله خو دې څو زره کاله به یو شړې قبر کې پروت دي اویا چې قیامت راغو ختمی اېدا سل کال دې زرلې لګن دې تل تر تل وي وسړې ک خوشحالو کې نو خوشحالو کې وي ک غمونو کې وي نو غمونو کې وي نو سم عايز مندل کې دین تر متوجي شي زموږ وردا زی دې چې ته ویل کېږي یوازي دکان او پټیو کارخانه کې رزق دیږي دوی نه تاخې خطا کړې راشه د رزق دیری دوه اسباب او چې الله هراله رزق په سبا نړیږي د مهدت ومنتو اکل دبر ډېر کی چې بغیر حسابي په پخې ده پويږي داده کم طرف روان او او در رزق خاو د مالک الله دې الله دې ری ماده او څه کې لارې په ګمراه هم دیږي او مخه متا سره وي یو د برکت رزق دې یو د هغه چې او سورې دغه په بيځلې له رسوائش حرا مبانې سړی دنیا او خبره خیررت کې س رسوا کې او حال لبانې دنیا کې خکې د خاجون تیر شو خبر ځ پ جوړ دی او خیررت پچړ دی ال زم د ټولو خاتمه په ایبان کې یاله زمون د ټولو خاتمه په ایبان کې اللهمونږته زمونږ والنوته اووشورو فروته مشاه خوته مړو ژوندو ته حاضرینو غایبینو ته واړه او دې ګناهونو مااف کړه الٰہی العالمین زموږ بیماران دی کورونو او سپتالونو کې اكم بیماران ته دعا ورکړئ دې الله دې ټول ته شفای کاملہ عاجل او رسپت الٰہی العالمین ته رزق حلال دروازې موږ ته وسرا کولا وکړه او استاذ حبیب د فرمان مطابق چې کوم اسباب موږ ذکر کړ پدې ټول اسباب موت د عمل کول توفیق راکې الله د چا مخه بندي دي او رزق لاو کې الله د ټول مسلمانانو فرض کې حلال کې خیر او برکت راوړي الله د هر مسلمان دمال مال جان او د حيات حفاظت وکړي رب کریم کدا حاضرین دی او کوم غایبین مسلمانان ړونه دي زماږ د ټول دینی دې دنيوي حاجتونو په خپل راه موکرم باندې پورا کړه الله زماږ د حاضرینو غایبینو د دینی او دنیاي پریشانۍ ختم کړه الله په تمامه دنیا کې کمزکي د کليمه خاوندان بلړزان دی په تکلیف دي الله دې ټول مشکلات ختم کړه الله دا چې دشمنۍ تروب ګنئې په محبت او دوستۍ باندې بدلې دو. یا رب کریم د چا اولاد نشته لکمل صالح اولاد ورکه او کله چا اولاد وی الله د مو رب لار د سرغو اخواله کی بی گنا بندي وال د بند اخلاص کی الله زمو دي ملک انور اسلامي ملکونو کی چې کم دغه باشل لگان او د بار د پریشانې کم کارند دي دا ټول ختم کی زمو دي ملک کی گراني دا یا بدبني دا الله دا ټولې کرا نه پریشانی استا پلا شکر الله دا ختمه کی الله دا عمل دراحت او د خوشحالی او د سکون زی جوړ کی الله د دید مشران او کشران او د اسلامي ملکونو په منځ کې د سنت او سنتي او رښتا او د قران او سنت خپل ولي جوړ کی الله اعظم حکمرانان زمون رعیت ټول د قران او سنت فانوارا تو با علم او ملبانه اله الاک الامین الروحانکی او زمون دتهول اله الاک الامین اشلاوکی الله دجل شوبر شووی دی دا اباد لری قائم دائم لری الله د طول شوبو ضروریات دینی او دنیوی خلا د وایب و برابرکی ربنا اتنا فی الدنیا حسنا و فی الاخره حسنا و کن عاصبا here. Yeah.